وَعَمِلَ صَالِحًا وقال انني من الْمُسْلِمِينَ رونو ده نمرز درست مانگو تاسي ده ده مهم موضوع پا عرابان ده چه رب العالمين پل طول انبیا علیهم الصلاة والسلام ده امغه موضوع لپاره را لگلی ده امغه کار لپاره هذا موضوع الدعوة إلى الله في الله ترفته الإنسانان ورابلل أو إنسانان تذي الله بيغان ورسوال أو دي الله نياغي أو باغي بندغان بير تذي الله ترفته رابلل دي الدعوة إلى الله كار ده دمر مهم كار ديش رب العالمين يولك أو تسليرش تزرزياتكم پایغمبرانو علیه الصلاۃ والسلام د دې کار لپاره ریلیګلی دي او دې انبیانو علیه الصلاۃ والسلام ټول نظامونه یا حکومتونه نن له جوړ کړي یا نه دتواني دلی یا الله مکلف کړي نه یو ور قتال او جهاد نه دا کړي زینو کړي زینونو نه دا کړي تې زینو تو باندې سېدلای دي زینونو نه درسیدلای زیني الله مکلف کړي زیني الله نه دي مکلف کړي دی انبیانو علیہم صلوات و سلام ټولو خپل خسم یا مقابل لورې کله مغلوب کړي کله نګه مغلوب کړي خو یو کار چې ټولو کړي هغه چې دی ټولو دعوت کړي دی دعوت ټولو کړي دی نو دعوت انبیانو علیہم صلوات و سلام مشترک کار دی او دی ام کار دی پار الله علی گلی ځکه خو رب العالمین حمد انبیانو کار بلاغ بولی وما على الرسول الا البلاغ هذه بلاغ سره دي مبين تک يهم قران كريم كي ياديي ورسره او مبين دي اباناتنا ومؤثر کمه ورتیا وی واستعدادونو ضرورتونه دی دا بعده بلاغ سره ملګری شي بلاغ رسول او ابانت یغ وځو زکه واضح وځه نبی رسان نبی رونم نبی د شق ناطور باندې ناراضی بدلون نراول دي چا په ذہن کې نو دی ابانت انصر دی بلا سره دا لازمی ده نو دعوت دومره لوی کار, دی کار دی ورنه چې رب العالمین ټول انبیای علیهم صلوات و سلام دې دی کار دې پر را لگلی دی او دې ټول دعوت کړي jihad چھا کړي چان رکړي نظام نشانه قائم شوی چان دې قائم شوی خو دعوت دې ټول کړي دې دې ټول وظیفه ده او تر ټول بهترین او بشرف او عزت او مرتبہ کې تر ټول لوڑ کار هم ام دغه ده دغه دې شریف ما تاسو مخکې تلعوتك. الله فرمائي تسوك وفي لجهت دي وائنا دير غور الله غشا دي الله طرف تخلق را بولي أو نیک عمل كوي أبي غوي مسلمانان نائما غوري پدي آتشاريف كي سالور كي كي آتشاري دي ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْدَ بِكِئِ غَرَ وَيْنَا كَوُنْ كَيْوِي غَرَ وَيْنَا ده دعوات غر وَيْنَا تَرْطُوءُ لُو غَرَ دعوات إلَى اللَّه كَوِي ده دي غر وَيْنَا خَوَان ده ترطول دي, دي غر وَيْنَا خَوَان أغا تسوك ده اللَّه ترفت رابولي او دی الله پیغام خلق ته ورسې شد انبيয়া عليهم صلوات و سلام یو ته انبيو عليهم سلام ورسته دعوتګاران دي د اسلام علما دي مسلمین دي هغه چې د دین پیغام خلکو ته ورسې دي دين رسيه. دا یو خبر غوره وینا کون کې خلق کې د عزت شریف کې معرفت شې دي دویم تک یو کې دا چې دی وینا سره رب العالمین دا خوده لې چې عمل صالح لازم دور صرف وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا دعوة إلى الله صرف كعمل صالح بدعوتك بدعوت غرك بيداشو نبي hade دعوة مأسر دي أو كده دعوت صرف دعوة إلى الله صرف بدعوت غرك عمال صالح أنواء دي دي دا نو بیا دا ضروری نه د چاخه خامه خالي دعوت کامیابي شي بلکې لا کامیابي کېبنه بلکې د عمله صالح لوجه نه با د په دعوت او د دعوت په محتوا باندې خلق شک منکي نو د دعوت سره د عمل صالح تک ادر بالعالمين ورسره ذکر کړی دی غري احسن قول مرتويلي دا إلى الله مرتبوه لئي الله طرف تدعوت قي عمل صالح مرتبوه لئي دعا آخريني تكاية دير مهم دي وقال إنني من المسلمين زد مسلمانان لدى لئيما ما نادا چد مسلمانو پا جماعت کے بوسيگي دي مسلمانو پا طولي کے بوسيگي المسلمانو بلار نبه لئي دي اختلاف لار ابن بورا قيي شوز لاره به نغوره کي شا نادېلارې به نهغه کوي د د امت سره به وږي د امت په منځ کې به وږي د اومت د اوام مقاصد سره پیون د ی ځای پیوست پر سره ووسږي وقاله اننی من المسلين وقال اننی من المسلین دا د چا په کې الله فرمای د ا چا په ه ک چې اوللی پهشي متصفف کو احسن و قواً بندې. بیا پڅشیبان متسف ک دا اله الله باندې بیا پڅشیبان متسف ک عمل صالح باندې ګور چون اعلی صفاتون رب العالمین دې دې چا دې پار بیان کړل ورسته بیا و چې من المسلمين ز دې مسلمانان نو یم مسلمانان کی یم دې مسلمانان ول جماعت سره دې نو دا علماء ايش پدید دلالت کی شه دا دعوت په هغه وخت کی مؤثر وی شه دا په جماعت کی وشي په تنظیم کی وشي په داس میکانیزم کی وشي شغله امت د اولیاء مقاصد سره برابر وی د امت د اولیاء مقاصد او د اولیاء مسالح و ساتون کی وی شاذ و نادر دعوتونه عجیبه غریبه دعوتونه افراطي و تفریطي دعوتونه دکل زور واخلی خو بیا دیر زر هواتی اوزی وختم شه خو اغت شد امتد مزاج سراي وزای روان وی او د امه د اولیا مسائل او د مقاصد د حصول د پاره وی د دعوت الله وانی وقالا اننی من المسلمين نو تر دعوت غره کربل نشته زکه دا هغه کار دی چې الله تر ټولو غریب بندگانو کړی دي چې انبيياء عليهم صلوات و السلام دي او په وینا کتر ټولو غو وینا هم اندغه دي چې دی الله طرف ته دی دي الله دین طرف ته دی الله دی پیغمبر طریقې طرف ته خلق راوول بل خبرو کدا دا د دعوت په باب کې ورونو چې کم یسمی کوم مملکاتونا کوم زایونا چې په با دعوت باندې فتح شین اغه بیا لالا سنوزي یا په اسانه لالا او کم زين چې په زور فتح شي اغه بیا په اسانه لالا سنوزي او په سختم لالا سنوزي چې کوم زين په زور فتح شي اغه زين د دې احتمال شته چې په لالا سنوزي دیوبل چې زور به غالب شي ته زائد په زور نیولای دی دته زور غالب شوی دی وخت د بل چا زور غغاالب شي په تا تابانې تابل د ځای و باسی ځکه چې زور دا د خلکو په بدن لبانندې ل لبیرون نهاکیمیت قایم او دعوت د خلکو په وجود بندېله نه نه نه حاکیمیت د اسلام مرکز به دنیا کې چې اولتهک سری زههنتهازی چې ار چا نه پخته وک د اسلام مرکز چ په تاریخ کے ثابت شوی او جوړ شوی او شهرت غټ ل دا کمزه مدینه منوره مبدايفه مکه کې شو ودا خو مرکزیت کمزه ته حاصل نظام کوم ته جوړ شو ده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وسیادله ته د حکومت کوم ته جوړ کړی جهادونو فطرحاته کمزه کړی وفات شوې کمزه کې دفن شوې په کمزه کې د مسجد الحرام په کمزه کې د بیبیان کور او اولادای دای په کمزه کې خلائف په کمزه کې مدینه منوره کې دا کړ مدینه منوره په زور نه فتحه شوې مدین هم چې چه ده زور په کیه و او ده ده دنیا د پاره د دعوت ده ورسیده و مصدر و اگر زیده ده ده زور په ده کې و چه ده په دعوت فتحه شده و د رسول الله صلی الله علیه سلم ده ورتگ نمخ که دعوت فتحه کرده و مصعب ابن عمیر رضا لانهو وراغلی و دوشکالا نزوان وراغلی و قلته ده مدینه خلقه تا دعوت کرده و ده اغو وفدون سره چمه کی طرح غلی او دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت او دی دعوت نتیجه بیا شکل که چه رسول الله صلی الله علیه وسلم صری بیعت کړه او د دعوت نتیج بیا په داس شکل کراوتله وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ورغلی نه دی هجرت لا نه دی خلکو د مبارک لیدله نه دی په زړګونه زړګونه خلک د استقبال ته لارې تر او انتظار وباسي دراتق لهځیش ميري چې اوس برخ کاری کی اوس برخ کاری کی په جګو جګو زاین ابي اشكر لك اكيد خوشالي تشي وي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جكت بالمر المطاع ت داس یو فرمان او پغام را و چې دغبة دلته اعتاعتات ک مخالفت به نه ک او د تعاعت کې دهله زلك دا زرونه چافت حقلي و محکده دعوتفت حقلي وه نو چې کم زنا په جفت ح شوي دي هل خشونات تقريف مشكلات دس پیخ شوي دي او کله خو پوورور مملتونه برته چې په ججني وال شوي ب په جغهله سه وط لکه اندوس بلکلي شرقيہ رپاہ وادونه البانیا کوسووا بوسنیا هرزگوینیا داسیمه نورد ارمنستان خواته داسیمه چې کمی سیمه په زورنی ولسی عربتبه په زور للاس ورته لیندې چې داवत التبکی خپل ریشې نه دی غزا ویل پیغام خلکو چا تل تسم نه دی رسوالې یوازې اسکرني تسلط دعوت داवत چې کوم ځای کې یو رخلې ریشې غزاولې دي الته زرهون شوه د د مفاهیم د خلکو په روح او روان کې چلي دي, دي الته د خلکو زهني فکری اخلاقي دینی، تمدونی، تشکل ورن جوړ شوې دی هغه خلک بیا څومره بادونه څومره طوفانونه څومره په سخت مراحل ور باندې راغلي دي څومره يرغور نور باندې راغلي هغه خلکو له اسلام سره خلکو وفاداری ټینګ ساتلې ده نو په دعوت کې دا زور دی چې کله یواره د چا ذهن ته د چا فکر ته ورورسته ده اغه بیا خپل ځان خپل اولاد خپل مال خپل کور خپل زمکه خپل جائیدات خپل قدرت خپل مصالح ټول هرڅه به له داوت نه قرباني چې څوک د چا په داवत قانع شوي نه وي چې څومره زاري ورته وکړي نو دی ولڅګونه بزيات وګورنه کې ورته سوپر شورتو چې ماته عمر سره سره وکړه یا ورته یې معاف کما یا ورته یې څه پسند ورزه خو که څوک چا په دعوت قانی شي هغه به خپل مال خپل لزمکه خپل ځان خپل جائیدات خپل حیثیت ته ارڅ تا تاده د دعوت ته خدمت کې کوي زکه چې تاده په زړه باندې دغه روح روان باندې دی په فکر باندې تسلط قائم کړي دعوت لاره نه هغه نور ته دعوت د رحپلکه پایوان دی ورک ورته دا دعوت نور دی هغه شغل شغل شو نو دعوت کې ډیر لوی زور پروت دی زکه خو چې الله تعالی انبيیاء علیه وسلم را لګل دي دیو نبی سره یې چیرې لخر نه دی را لګل هغه ولا لحظه کا ولا دیو نبی سره ټوپ ټان ته اړ بومونه کېټي ټوپک زوانان ټوری ریښې لیندې بانکونه پیسې ذخیره خزانه سر زر سپین زر یو شېمنه دی راغلی ور سره چې د څون انبیا علیهم صلاتو والسلام راغلی خلیل سره راغلی دی خو جبد دعوت لپاره ورسره او د دو دولت د لایل معجزات او دلائل اقل د لایل خلقته دی وحي دی عقل د لایل دی په بیان د پاره ژبه ورسره د نور امل مودل عیل دا ورسره دي او د الله لوې کله ناکله نصره او معجزات باندې شوې نو دات انبي عليه السلام الله تعالی دونه لو کار لپاره لېګل د امتون دي جوړول لپاره د نظامونه د اقامه کول د لپاره د جاهلیتونه د لمنځول لپاره د کفر سره د مقابله لپاره د الله د دي دین په خلاف د ولاړو خلکو د اسلام کول د لمنځول لپاره الله تعالی انبي را لېګل او بیا سره را لېګل ني ملائکه لخر ني انسانانو او ستر زارو ن تورې وسایل نو شې نه سره لېګل د خلیله سره سره لېګل د خلیله سره نه لېګل په حقیقت کې د دوی د عظیم قوت سره لېګل چې دغه تاب څوک نه لري چې هغه د ده؟ قوت د دعوه قوت او د بلاغ قوت دغه تاب څوک نه لري دیواره چې د دعوه د شعاب په مقابل کې څوک ودرېدل هغه ورته ویلیکي ګي کاول سونه یي چې قومونه یي کمپراتوري هغه بیا اورته تاب نه راوړي رب العالمين دي قوات سرا انبي عليه الصلاة والسلام عليه جل دي او امدله وريش بي شخور ولي دي او اغلف زنه شديور بن ادا قدي خدي اغ اراديه نورستا او دي اعظم ودي قوت او دي ابتلاعات دي تريدل نورستا لو لوي مملكتنا لو لوي, لوي ولسون لو لوي امبراطوري ده دعوتنا تسليم شي دي دي ان بيو سره خلق ور تخبل زان جائداد اولادنا مناسب دوی ار څو قربان کړيدي دی دی امغه پیغمبر سره چې په اول اورزبه حیران ولاړو چې څو کی خپل خزه تبره وه چې ما پټک ما پټک څه لړځي ما وير را باندې راځي خو د داوت د قوت لبرکته هغه الله تعالی دوم را عظیم کړي دوم را لوی کړي دوم را حاکم کړي چې نن دنیا په شرقه او غرب کې دغه فرمان چلےږي دغه دین چلےږي دغه پیغام چلے د جنگل لار نټول نه شوې د زینم ذکر ته جنگل لار شوې ده نور عموما ده د دعوت لار نه شوې ده د ټول انبیا و عليهم و سلام تر ټول لوی قوت هغه دی الله تعالی نوصرت نو د دوی جبه او د دوی دعوات او د دوی دلایل او د دوی مفکوره او د دوی نظریه او د ټوله نسره مثبت تعامل و تعامل مثبت و مجتمعات کې درونه اینا زیست درشتن دلҳои مردمو را قسم میکردن به طرف خود حنا داشته‌های مردمو در خدمت دعوت قرار میدادن انبیا علیهم الصلوات والسلام نو دعوت دی لوی کار د دی ایدیت چې کوم ولس کم قوم کوم جهاد کوم مذهب کوم فکر په اهتمام باندې قاتل دی هغه دی, دی دنیا پوره استفاده کړی زستاس فقط یو درې مثالونه وایي تاسو په دنیا کې نن سبا په اسلامی جهاتونه کې چې ګوري تر ټولو ډیر چې خبر ده په ټوله دنیا کې په اسلامي جهاتونه کې په هر ځای کې د دنیا په هر ملک و هر مملکت کې هر, هر سیمه کې دوی وجود د د څوک دی اخوا په ینای ک زیین ځای نهشته ین زیین ځای کشته د زیین ای نور مختلف ونه چ نه خو په ټوله دنیا کې هر چ رشتهڅوک دی تبلدي د بله خبره ده دا چې د دعوتس نیمګړی د پوره ده اولویات لیت په کې ریت شوي که نه دی ریت شوي ګټه اومت ته ده که نه ده. مطلبوب کارو نام دوغ همه چې دوی کوي که دی باید ډیررو کوي دا نور بیرې خبری دي خو من حې وسیله د رس د انسانانو ته چې دوی کومه وسیله کارولی د اغ شا دهوت د دعوت لا نه دو چول دنیا رسې دلیدي. داوت د اسلامی دعوت مثالته دا اوس موج زمانه ک کو د کاافانو خواته وګوری. دنیا کې چې تر ټولو لوی دعوته کفر روان ده په دمعاصر نړۍ کې اوس دې منغو تاسې هغه څوک کوم دعوته څوک دي تنسیره ده دیموکراتي دي نظام او دي حاکمیت په هیڅ باندې بوي دي قوانینو په هیڅ دی او فرهم په هیڅ خود دې داسې یو دعوه په هیڅ باندې شې دنیا ټولو مملکتونو ته دې په یو ډول باندې رسیدلی هم اسلامي هم غیر اسلامي مملکتونو د نصرهنیت دعوه مشنري هر چې آسیا کې دوی دی افریقا کې دوی دی استرليا کې دوی دی امریکا کې دوی دی روسيا کې دوی دی عربي نړۍ کې دوی دی په مختلفو شکلونو باندې دوی په کلینیک کې دوی دی په مکتب کې دوی دی په کې دوی په میډیا کې دوی دی په بشري مرستې کې دوی دی په صلیب سرخ دوی دی د دنیا هر کار چې وګورې دوی یو ډول ځنفقې په یو شکل نه شکل باندې حالت راڅرولایږي مسیحیت alteration دغه خبره دي دموږ تاس په افغانستان کې دلته خلق را ته کافر نکړو مرتد نه کړو مسیحیان نه کړو بالکل یې کړو د څه شی نه د دعوت لاره نه دي خپل دعوت ته مخلص خپل باطل دعوت ته مخلص نه نو دغه باطل دعوت لالارنه هم په ټول دنیا کې خبره شوه د ډیر خلک د ځان سره ملګری کړی ځکه په د دعوت کې پ خپله قوت موجود ده. دعوت اغد تعامل دی دعوت چې د اغت تعامل کوي د انسانانو اوله او ذهنونو او د دویلهاتفو سره ل احساساتو سری چې د احساسات د یوچا زړره عاطفه یو ذهن او فکر د تا کنټرول لندې شو نو خ د ټول شول د طبی دي. کدې د مملوکه د منصب دا کړې د قوانينې کړې د نظام ده کړې د دارایی د بیر نور ټول د تا تابع اصلی اصلي مرکزیت پادشاهي غزلو ده په دې ډول د ته حکومیت راغې د دعوت لار باښمنده د نوو تپسی په خپله ناراضي د په تپسی خلک پیسې ګرځې زیدار نه قبول کړه تاسو په خلک پیشنیه کې د ازمکه نوښه له مكتب پیژول کا پانتون پیژول کا مدرسه پیژول کا شفخانه په باندې جوړه کا تا ته په خلک خپل جګر غوشی د زړه ټوټې د ګلو غټې بچیان راولي په مخ کې به درته کې نه شي ته وروزه دوه انسانان جوړه کا لمور نه په چې کوچي وره بلی اغه مور فاطمه زور او کشب کوي پلار به کشکای لمټه وایني سي لمور وای دلیکي تا ته به مخ کې کې نه دي زوی نیمه ساړی جوړه زوی ته په مکتب ورخه مدرسه ورخه دین ورخه سواد ورخه اخلاق ورخه دا به ټول تابش کش کوي راځي خو چې یو ته د خلکو په ذهن باندې ته حاکمیت حاصل کړي د کوم په ځل باندې حاکمیت حاصل کړي او دا حاکمیت د با دلیل باندې کیږي د با برهان باندې کیږي د خپل تعامل باندې مثبت تعامل باندې کیږي په انساني رویه باندې کیږي او د الله طرف ته د انسانانو بونو د وجه کول باندې کیږي دا د دعوت اغلو قوت دی چې منګه متاسفه په اوس ف کې د م سامانان پ پای بیا خصوصا د افغانانو پ منږ درکی نه د دغه ل قوت منږ توټان توپک انقلاب ان خلاب هجرات دا ټول شان دا پالو تر د ټولو چل لو قوت دیشه د دعوته د تاثیر او د بالا قوت دی دا د مونږ په علمی او فکری فره کې چندان ځای نه لري تااسې ګوری د مونږ مکتب په کتابونو ک هم چې یو کتاب د دعوت نشته او د مدرسې په کتابونو کې په هم موږ یو کتاب د دعوت نشته اغه کار تجربه العالمین ټول انبیار علی کلی دي یو لک او څلور زیات او کم وينا پیغمبران الله تعالی دي کلی دي خدام دومره مهم وشي د ورته لیګل کړه او تر ټول ویناوه یو ور وینا هم ده دغه به وایلی چې الله طرف ته خل را بولي دا یې بللی ده خو ام دغه مره لوی کار چې الله ټول انبیا ورته را لګل دي او ام دغه غره وینا چتر ټول وینا و رب العالمین غره ده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله تر ټول غره وینا بده چاوي څوک به د وینا له جهته غروي لهغه چانه چې الله طرف ته خلق راول دي ام دغه لوی کار کار لپاره چې الله ټول انبیا ورته را لګل دي موږ په نصاب کتاب ورته دمه په مدارس کې د نحوی کتاب صرف د شعر د منطق کتاب شته د بلاغت کتاب شته د زرو ادباتو له مختلفو کیسو خرافې کیسو کتابونه داشته خو د دعوه اله کتاب نشته د کوم پیغمبر فبرک کتاب نشته نه د ابراهیم علی السلام په برکه من سره کتاب شته ندي نوح عليه سلام په اړه کې د سره کتاب په حساب کې نه کومه کیسه شته نه کوم شته ندي موسی سلام په اړه کې شته هغه څو علما وایي کاد القرءان ان يكون موسى نږدې د قرءان بهخي موسی هر چیر موسی عليه سلام د نړۍ راتشوي د قرءان کریم کې چې کاد القرءان ان يكون موسى نږدې د قرءان ټول د موسی په اړه کې شي هر چیر د نړۍ هر صورت کې هر ځای کې هر زيكي. الله دومر په اهمیت باندې ورته کتلی دیجه لقدره او دی لو یوا او له عظمه پیغمبرانو ته او دی دوی کارته خو دا د انبیاو تاریخ د انبیاو دعوات د انبیاو د دعوات اساليب د انبیاو د دا د مونږ نشته د رسول الله صلى الله عليه وسلم د د مونږ په النبي د نشته همدغه وجد چې افغانان په زاید دي چ مؤثرشی په فکری لحاظ په نور خلق باندې تاثیر گزار شي دوی تاثیر پا او اپ ډیر اسانی باندې ګوري به با یو لري ورته انګریزی راش یو بلا خلق باندې انګریس سرودری او فوني انګریزانو سره په لاټیان په شکل به ورته وی لاټیان به ورته وی او کدوس چاربکی ان ورته وی روسان براشی لا لری زین براشی په لاکونو نه په میلیونونو انسانان باندې افغانان یو لري شي او د کمونستان سره د کمونيزم د نظام نه دفاع کوي څوار لس کاله د کمونيزم نه دفاع د کمونيزم په کې قرباني مرګونه ټوټه کېدل د وطن ورانول د هرڅونه زغمل اندي کمونستان د کمونيزم په لار کمونستان د بل ځای راغلي خونوله چک سلواکي خونوله راغلي خون افغانانو خلقیانو پرچميان او شوليان خون د افغانانو بل ځای خونوله راغلي د بل چاله دعوت نه زر تاثیر پذیره زیره کې اندار د امریکایان او د لیبرالانو د اووسنی دموکراتان او داسدلته راغت لا راغلی نه مدیګ کې د دوی د راغلله سهار ته حال ورته د دموکراسی په جامو ک راوتته د شپې خلکو ورته ې خیلی سرونه ورته اما اړډولبرابر کړي او و مخونلت کوي او سبا بازار ته راوته د دی دموکراسی نندا تمماشا وړاندې کوله په مزګر کې نظام بدل شو په سهحار ک د خلکو ور ته بدل شو نیلا تنخخ استوونه نی انګریزي ته امزا کړي وانه ډالر پلاس باندې ورغله وو د شپې خلکو ګریو ته خو د سهار راوته لا تڼونې کول تر سیر په زیره یو منګ افغان ولی زکه چې منګ د دعوه تاثیر او قوت خپل کړه نه ده چې خپل مفاهم خلق ته ورسو نو د قتال خانم ډکا کړي وی د هجرتونو خانم ډکا کړي وی د سیاسی کښمه کښونو خانیم ډکه کړی وی خو د داوت خان د مخ خالی ذهن کې هغه خالي پاتی وی هغه کومه خپل شایړه ډکه شي خپل کله د کمونیزم په دعوت ډکه شي کله د لیبرالیزم او دیموکراتي په دعوت باندې ډکه شي کله د یو بلشا په دعوت باندې ډکه شي د دا اوسني ماده ګرای او د فحشاو دا دعوتونه څو خبره او دی بیلاره اديانو مذاهب او طریقو افکار او نظریاتو چې فیسبوک او انټرنیټ او د دې لارې خبري کیده څون ډیر فنانا لزان سره ملګری کړي دی؟ ځکه خلک داوت ته دی منگ دعوت تا دیو قوت فحایس باندې قایل دي موږ فنان دعوت الاله ته دی قوت فحایس باندې په خپل نصاب کې په خپل فرهنګ کې ظاهر نه دی ور کړی ذکر هر وخته بلکنه تاثیر پذیر کیغو یو څوک بل نه ویار کرے یو څوک بل همبورګ کرے یو څوک بل, بل استرلیان نه برازیو او نیوزیلند نه برازی دل ته موسسه جوړي مکتب به دل ته جوړي کتاب او مجله به دل ته چلیږي راډیو به دل ته ته جوړه کړي تلویزیون به دل ته جوړ کړي سریالونه او ډرامې به دل ته چلیږي د موند خلک ورته ټولشموي ختیري و دې ورځ برق نه دیښې سريالو نه ديښې برق شپه ورته په یو وخت لیورزه بخوبونه کوي شپه ورته یو وخت لري او پردی دعوته پردی نزاریا توته پردی ژوند ته پردی فرحنګ ته پردی اخلاق ته پردی معتقدات ته پردی رسم و رواجونو ته ټول شپه ورته یو وخت لري جنریٹر ورته اخلي بیٹری ورته اخلي پردی دعوته ولی زکه دا خانه منګه ته شپريخه ده هه فارسی کوي کنه خالی را دیو میگیرت په کوم کور ک چې څوکه نوې ی او پییان بلاګانه را زی ته پهې ځای شي نو د مونږ هم په خپل فکریت تهشکل کې په خپل اجتماعی او زیهننی او فرهنګې ته ش کې د دعوت الله اللهانه خالی پرېي په نسابکې خانه خالی پرېي نو ځکه هلته د دیانو بګانې را شي ځای ونی شي بیا د مونږ په لکوونه او په میلیونو خلک د ځان سره و در نن د ما د مقابل کې دما د تعالب مقابل کې د ما د دي دینی مرشید او مسللح په مقابل کې د ما د محابو د من بر په مقابل کې دما د مدرې په مقابل کې چوک ولاړ دی هم د افغان ولار دی هم أم دا امیت ولار د هم دا پلیس ولار ده هم دی هم دا وردو ده همدغ اداره ولاه ده همدغ قوانین ولار دی چې دوی جوړ کړی انده پرلمان ولارد انده نظام وزارتونه ولارد انده اجرایی او قضایي قوت ولارد نن د ما طالب او د ما مجاهد زندان ته 42 لسکاله او شلکاله او 15 کال قید تری دی کوم قاضی په امضاء باندې تری دی د استرلیان کوم قاضی راغلی دی د جرمنین کوم قاضی راغلی په ده حکومت کې د امریکان اکوم قاضی راغلی، ده برطانیان اکوم قاضی راغلی که داده ما خپل کلیو ده ولس و ده قوم داده ما خپل قاضی پا خپل بچی بانه ده شلکال زندان حکم تیرهی پا فکری لیه هست ده بلچانه ده قاضی متاثر شویده من په خپل و مفاهم و بانه ترکیز نده کرده دونه ترکز چې په نحوی او د صرف کو، ځکه صرف او د نحوی مخالف نه ما الحمدلله ما پنځه اشکال د عربیجه به تدریس کړای په عربیجه به تعلیف کوم په عربیجه به تقریر کوم په عربیجه به نیواینا کوم عربیجه رب العالمین دا سره زده کړې را تللې د پښتو مورنۍ ژبه می خوځوایم چې د نحوی او د صرف چې څومره زائدې په د موږ په نصاب کې یا د منطقه او د بلاغت شصونه زائدې د موږ په نصاب کې کد دعوته اله الله زاید دی په نیمای باندې وین نن بنو زید دغه سنو نن بده مغه خپل خلک د مغه د دین د خلکو د اغه مجاهد په خلاف د شتم کال زندان حکم نصادرو چې د الله د دي دین په خاطر باندې خپل سر پر لاس جانب په من کې کمزور اې دی تر څو پرې نشي ترغه پورې بم موږ همداسې مشکلات سره بمخيو همداسې په پردي افکار او نظریات له شرق او غرب له شمال او له جنوب له هر خاوه له غونډي ملکونو نه د برازیل دلته په دې موږ د خلکو ذهن ساده او بیا په خپلو مثالف باندې استعمالوي د خپلو غټو د لپاره به استعمالوي خپل نظریات او افکار ورپچکاري کوي ورته او بیا په هغه په دې خلکو ورو وطن او خارونو باندې مملکت کې دلته یو شور شغب جوړ کړني وجل قتل ول ورانول سواځول هرڅه وکوي او فرمان ببل ځ اخلی ځکه د دا فکرې تشکول د مفاهیمو تشک خپل نه د دا پردا ده ترڅو چې خپل په اسلامی مفاهیم و باې ډاک نه شي دا ځای داخواانه په خپل اسلامی مفاو خپل معتقدات او خپل نظرات او خپلو افکارو خپلو معوي او دینی او زښتونوبان دا ډاک نه شي تر غ پر باغانان د خلکو په. مدرسیک ار څومره ډیر شي خو چې د دعوت مضمون ورکران نشي فائدبه نکي زای بنا نیسی مونږ خډر علما درلودل خډر ملانند درلودل خډر مساجد درلودل یو کلن به مسجد د مونږ نه دی و خو د دې ټولو علماو مساجد او د دی دې ټولو خانقاهونو او دی د دې ټولو ديني جهتونو باوجود د تکمنیسم راغ او په لکونو خلک کافر درته لیبرالیزم راغ په لکونو خلک کافر یا گمراه بيدیناک مشکل دا نه درتلته شلت دینی خلق نشته مشکل دا نه درته مدرسه او مسجد و محراب و خانقاه نشته مشکل دا نه درته قرآن کریم نه چاپيګه موجود نه دی مشکل دا نه درته شلت خلق منزونه نک مشکل دا درته شلت مفاهیم پرديدي عقاید او نظریات او سیاسی برداشتونه دا پرديدي درته خپل نه او د تش ترڅو د په نصاب کې را نه شي د موږ په فرحان کې په مدرسه کې په کتاب کې شي په منبر کې را نه شي په محراب کې را نه شي په جبهه کې د موږ را نه شي په مجاهد کې د موږ را نه شي پرې به تاثیر پذیر یو د خان نه خپل تاثیر گزاره باندې یو خلک به متاثرکوي نه شو متاثیر پذیر به یو نو دا د لوی قوت دی ګوري او دنده قوت دی یو بل مثال ذکر را کول او د پاره ګوري موږ تاسو په افغانستان چې امریکان، انگریزان، روپایان داتون ایرغلگر چرا غیلی سلیبی ایرغلگر دوی چطم را فعالیت یا چطم را مساریف پا اسکری مجال کې کوي تر اغید چند زیات په فکری مجال کې کوي ابل او رزمی یه راپور لوسته یه بی, بی سی یه راپور لوسته ویش پا افغانستان که او دو نیم سو را دیوگان فعالی دی دو نیم سو را او یو اتیا تلویزیون نه فعال دی یو اتیا تلویزیون سټیشنونه د ونین سور رادیو سټیشنونه دی یو موټه مملکت لپاره دی شل 10 میلیونه انسانانو لپاره چې هغه په روزی په څور در به دره ونین سور رادیو غاڼې ورته سهار او بیګه د چبه څومره ویب سټایټونه دی څومره ویب لاګونه دی فیسبوک دی بیا یوټیوب دی یو سیلاب دی شراروان دی په دې خلکو باندې یو دی فرهنګي ارغل دی فكري واقائدي ارغل دی خلکو اخلاق او بدل کړ دین اور بدل کړ جامعه اور بدل کړ دی خلکو د ژوند نوعیت اور بدل کړ دی خلکو مرجعیتونه او د فیصله زائد دای اور بدل دی خلکو ارزښتونه مانوي او ملی ارزښتونه دای اور بدل دی دې په مخابله کې تر اوسه پورې د موږ په نساب کې دعوتی فعالیتونه زاین نه کافر راځي د ونیم سوراډي وګان را جوړي نه مالای و نه جوړي کافر یو او را ته جوړي نه یو د سمو منظمه نه جوړي ځین استودیو به جوړيږي د خوغه به خالص د جهادي مقاصد د پاره جوړيږي نور عموما د د ځه انسازي د پاره بن نه جوړيږي خلک به د انګریز د ترکیه نه د روسی نه د هن نه سریالوونه براوی هغهه بهدلته پختو فارسی اوذب کې او نور به تجم کوي خلته به خپې خیاي داستانونه بهوي دما به دلته د داسېشهامتونو او د داسې او د داسې عملی واقع شاهکارونو کې خاور لاندی متوجه هستین شما مردم در نتیجه خیال بافی ها، در نتیجه خیال پردازی ها، در نتیجه تخیل داستان نمشته میکنن، قصه نمشته میکنن، ناول نمشته میکنن، فلم تهیه میکنن، او را باز پروڈوس میکنن، جور میکنن، میارن، باز با مردم تقدیم میکنن در حقیقت او حقیقت داشتن نمی باشه. همه چیزش از خیال است از حواست، لیکن در مقابل از اون ما در افغانستان کارنامه ها و شاهکارهای عملی و واقعی را داریم که مردم به چشم سر او را مشاهده کرده دیده معایشه کرده زیستن در او همه چیز را به چشم سر دیدن خودشان قهرمان امو حماسه هاستن قسیش نه تمثیل میشه نه نا ناول میشه نه نا فلم میشه نه داستان میشه نه شعر میشه نه صحنه میشه هیچ چیز نمیشه چرا به خاطر ازی که دشمن متوجه است که دعوت کار خوب است کار قوی است، هم برش دو نیم صد رادیو تسییس میکنه هم 8 یک تلویزیون برش تسییس میکنه و هم به میلیارد دهها دلار مصرف میکنه. لیکن ما در مقابل از در مجال دعوت در قالب زندگی خود در خانه دعوت محتویر بر خود نداریم یات نیست که نداریم. داریم، جای برش نداده در تعلیم نو این رو دعوت ده اهمیت برکی میده سو خبری تاسب خدمت که ارز کردیم از را از این خبری تا چه در دعوت دستی او به نظمه به عرب ګډ ورډ اشوایی مزاجی شې نه ده د هم هندس نهج لري د هم هندس ارکان لري د هم هندس اصول لري د هم هندس ضوابط لري د دې لپاره علماء او تالیفات کړې دي د دې لپاره طریقې خولې دي د دې لپاره اساليب خولې دي د دې لپاره د انسانانو د مختلفو طبقات سره د تعامل مناسب اساليب خولې دي هنرونه خولې دي او دا ټول په اصول دعوه یا فقه الدعوات یا تاریخ الدعوات یا دعوت له هرچه نمونه اوربانی کیدی خو یو منظم فکری ساختار موجود دی یو نهج موجود دی یو دعوتی فکری میکانیزم په کتاب کې موجود دی دا چې وس عمل کې ژوند کې د موږ تاسو څنګه پیاده شي څنګه راشي د عملی کار کول په کار دی دا څاغختار یا د انسانانو سره د تعامل طریقا یا د پیغام رسونې د طریقا الله د دي دین طرف ته د خلکو د رابللو دعوات اله الله او توایو د دې اوندا څلور ركنونه دي اول ركن دی داحثګر باید څوک وي د کوم صفات لارون کوي د د اخلاقی صفات باید کوم وي د د فکری یا صفات باید کوم وي د د حوصله صبر د باید څنګه وي د د بینش او درایت باید څنګه وي خپل د داعي اعداد یا تیارول یا داعي د خپل د د دعوت د عملیه یو انصر دی دویم عنصر د دو مدعو د هغه څوک چې ته دعوت ورته کوي د دې پیژندل او دا مدعو بیا یو سره یو طبقه نه ده دا بیا په دې کې اصناف او دلی دلی دی یو مدعو دا سوي چې هغه بخالي او زهنه بس ما تا خبره زين تورم ما غي خبره یو مدعو دا چې زهنه وي مخ کنه بل وي یو مدعو دا سوي چې هغه شکوک او شبهات لري یو مدعو دا سوي چې هغه بيخې ټي کړی لزان سره دا چې دبل اچانه مانم کاه کوه کباطل وني منم بس مداد يوم مدعوبه سويچ بي سوا دبي يوم مدعوبه دير علي تحصيلات خووندوي يوم مدعوبه خاري اشرافي جونلدي يوم مدعوبه اطرافي لاري وكليوالي وعادي جونبلري يو طبيعي فطري جونبلري يوم مدعوبه نارينوي يوم مدعوبه خزينوي يوم مدعوبه دلوار تبقى دي دی مدعو په جندل ترڅو چې له مدعو سره مناسب تعامل وشي او دی مدعو په پیژندلو کې به د مدعو ما یا محيط پیژندل دی مدعو روح روان یا دغه سایکالوژي دا پیژندل د مدعو موثرون کې عوامل چې دې لکه عوامل ومن متاثر شول دا پیژندل دا ټول ضروری وي او دا د دعوت په کتاب کې شته تر څو چې خپل مدعو پیژنو تر هغه پورې مونږ کېدې شي هغه ته د دعوت مناسب طریقه ونه پیژندل شو کته مدعو خپل و پیژني د مدعو سویه و پیژني د مدعو عقیده و پیژني نو بیا به ته اغد اغد حال او تقازا سره مناسبه موافقه خبر ورته وکي میمږه استاد او هغه ښا کوله غردي شمو شکو شکو مشكله مخکې بنت درس را کاوه وی پرګاديكي ریلګاديكي ناسون څنګه سره ميوي سړاي ناس نو وي دي, دي د خیر خبر ورسره کوم شرو به کوم ورسره نو ما هغه ته د مانځه فزائل شرو کولو د مانځه فزائل ورته بیانو ما او ایتونه او احادیث تاټو شنه خبر باندې دم ځنه نه ولید وی هیڅ دیر دوت 107 بساتک چلور صافه د مانځه د یو داسه او د عبادت د فزائل د می ورته وی چې هیڅ اخر زه ته ورسې نه غوړه وره ته خند شوره تاسو خو نصرانیه ما ما هغه د مانځه فزائل بیانول چې په اوله نه په هغه د نسره نه ما غته د توحید مسایل بیان کړي د ایمان مسایل بیان کړي وي مخبل مدعو نه پیژندل هغه موږ په دغه مثال لري مخبل مدعو نه پیژندل چې د مسيحي دته به زو د دین وروخې ما اخيده وروخې توحید وروخې ما د شرک نه یوارم مسيحيته را اوبسه مې یوارې دغه نوسته د منځو فضایل دا وروخو ما مخبل ټول وخت د منځو فضایل او بهنول بنیکر کړو اخر په اداله د محمد رسول مسيحيین مترط مسلمان نه یم مونږه کوي ځان انده شغل هرتا چولاو بزور ته ساده سريخ کړو نو مدعو د دعوته عملیه دویم ركوند اول ركونه ده دایي دویم ركونه ده مدعو د مدعو په ځندل او د مدعو حیثیتونه په ځندل د مدعو ظروف او حالات په ځندل د مدعو عقیده او نظر په ځندل د مدعو درک او احساس پیغامدل دی مدعو ضرورتونه پیغامدل مد مدعو ذهن او فکر او ضرورتې لارې پیغامدل از کوم راهاو طرق میتني بدلش برسی، به دماغش برسی، تشخیص کردن امو راها او شناختن امو راها همه از جمله شناسای مدعو است دریم ركن د دعوت هغه رو د دعوت محتوا ده د دعوت منصبانګه ده د دعوت ا اصلي شرماي ادمانس كي تصشيدي تصيشي تخلق رابولي د دعوت محتوى د تاع تصشيدا تر مثلا تكون خاصه سياسيه عقيدي ونظريه تخلق رابولي تكون اقتصادي نظريه تخلق رابولي تكون باتسون انقلاب تخلق رابولي تصيشي تخلق رابولي د دعوت محتوات تصشيدا تشدي قبل دعوت محتوى درت معلومه وي نو طره خلکو ته د خپل د دعوت محتوا په اړه کوم خبره وکي خو کته ته بل فرد خپل دعوت محتوا نه در معلومه دعوت ال الله کیا خدین الله باندې پخپله پور نه ای خپل دی الله په دین باندې پور نه ای اسلام ته دعوت کوي خپل دی اسلام نه فقه در معلومه نه اخلاق در معلوم دي نه تشریع در معلومه ده شریعت قانون در معلوم دي نه غو عمومي چوکات او خود خال دا در معلوم ده مبیا خط په خپل په مشکل کې واقع کې د دعوت محتوا معقوله د څومره مقبوله د څومره په دې کې خپل حقانيت موجود ده په کومه کټګوري او په کومه سنف باندې په نظر خپل مدعوته بیان کما په کومه د کبته بیان کم چاته څومره بیان کما د دعوت محتوا می په دې باندې ځان څړای به تطبیق نیمګوتاسي د دعوت محتوا دی دي الله دین دی دي په خپله د اسلام شریعت دی پخپله عقيدة، اسلام عقیده دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرته او تغلا دی هغه حکم او فرمان دی هغه تشریع دی د موږ تاسې دی دعوت محتوا دی زکه موږ لیبرالیزم ته دعوت نکو کنه موږ نشنالیزم ته دعوت نکو کنه موږ هیومنیزم ته منغه دي دي خو یو قومي اقتصادي نظریه ته کوم بانک او کوم کمپني ته دعوت نکوم مو خدي الله دین ته دعوت کو د دې الله دین خو به مخکنه را معلومی رات دي الله دي دین پیژندل دي الله دي دین دي اهداف او دي مقاصد او پیژندل دي شريعت دي مقاصد او پیژندل دا ضروري شېدي شې دای بیا ته په دې باندې ځم پوې کی او څلورم رکن یې اغابي دعوات تاريخيه يا دعوات اساليب دي دهغد دعوات تاريخيه ده مختلفه بدي كده كلا دعوه علنيوي كلا دعوه سريوي كلا دعوه اجتماعيوي كلا دعوه انفراديوي كلا دعوه دي وينه لاري كلا دعوه دي كتابو كتابات لاري نغي كلا دعوه دي فيلم او دي سي دي ودي كاسيت لاري نوي كلا د مجری او د منبر او د محرا او د مسجد او د خانقاله لارې نه وي د دعوت به اصلي بیلوي بی. زین خلک دا سوی چې د هر څه د پاره امغې او ډول طریقه مناسب ګني او دا مناسبه نه وي یو څوک وته ته مزه تنه راځي دا د دعوت لپاره دی دا د طریقې لپاره دی, دی, دی, دی, دا؟ دی؟, دی؟, دی؟, دی؟, دی یو ځای د مسجد کې د بیان طریقه دا ور کړی یو پنځه ۱۲ کسان خو په درته راشي هغه چې مسجد ته بيخي راځي نو داوته نور باندې ډکده یا هغه چې په مسجد کې یا هغه بازار کې یا چې مکتب کې یا چې په انتون په یو سیاسي حزب او پارتي کې ته د دعوت څخه او طریقه ذریعہ یو لري کین نه لري کله به دعوت کتاب د مجلی لاې کله د راډو د تلویزیون للارې وي د او فلم للارې د یو سیو للارې نه د دعوت اسالب او طرقی او د دعوت موثر او موثر تاثیر زاره او موثر د زمانی د حالات او مطابق وسیل دا به په کار کله به دعوه داسې وي چې په خپل <سؤال> وسیو منبر او محراب ای ځای بدلیږه لاسو شلو سلو کسان ته بخبره کوي کله به دعوه داسې وي چې یو کس ته هم نه دريږي خو میلیونونو انسانانو ته به خبره راشي څنګه هغه داسې چې قلامه دروخلی کولګا کې نه دیښ په مضمون بولي کې یا په کمپیوټر کې مضمون ولي کې یو ویبسایټ وي یو پانه وي یو مجلې اخبار ته بولي هغه به التور واچ وي سباتو میلیونونو انسانانو مضمون د انټرنیټ لاله نګوري ملون انسانانة باٰی مخاطب کرد. ایا باٰ Profess qui wer باٰ ون باٰ اbra. اگر با سبت۔ ویوڈیو بای سبت،affe بایم سب دور دخوئید... ملون انسانان بای مخاطب کرد هم باباسیا کی گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ ně، بابابے افريقا…. هم بابی امریکا کی گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ... هرچی رو بی گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ یو که زمند ته مخکې ناس نوي هغډیر خلکو ته په لکونو ملونونو خلکو ته بدیدا دعوت او پیغام راشي نو د دې دعوت اساليب او طریقي پیغامدل <سؤال> د هرې زمانی لیونه بل فرق کوي په یو زمانه کې به یو طریقه موثری په بل زمانه کې به بل طریقه موثری که په یو زمانه کې د مؤثره وی چې خلک داوتګران ولېږي او په زرګونه داتګران تربیه کې مساجد او کلو خارونو درو باندې ولایاتو لسوالي او اطراف ته ولېږي او دا د دعوت کامیاب طریقوي بل وخت به دا طریقه بالکل ناکام یا به کامیاب طریقه به دائمي شې د دومره ګډو دو تکلیفون او مشکلات پځای باندې یو زبردست رادیو را جوړ کړي او قرار په خپل خار کې دی په خپل کور کې دی په خپل دفتر کې دی کسان ورته بټه او د حات سپې تو د دعوت دپاره تتسخیر کې او دا د حوات هر کور هر فرد هر وان هر پیغله هر معشوم هر سپینګ هر باسیواده هر بواده هر مصروف هر وزگار ته د تا پیغام ی ځکه راډیو د خپل کار کې د تا پیغام وت لګ نج خپل نجاری کې ړیو ک د تا پیغام او د تا خبر اوی دوکان دا خپله دوکان دا کې پرو کې د تا پیغام اوي. یا یو خ بهترین فیلم جوړې سیړی جوړه که د خلکو موبایل ته ورسېگی د خلکو کور ته ورسسیږي د خلکو کمپیور ته ورسسیږي د خلکو کتابخانهان تو ورسېږ د خلکو لاته رسېږي په شپ کې ګوری په ورې ګوری پررانا کې وری تاره کې ګوری په نستېګوری په لاست د ګوري کمپل او برسنې لاندېګوری په هر حالتې الګوری د غام د غشکل للار اوری پلا روان خپل مزل کوي خل موټر چلوي هم د تا پیغام پغامه وی د داوات دی فاردی ماسر او د مواسر وسایل پیجندل د دا داوات د څلورم رکن راهیس باندې نو د څلور ارکان بیا یې اول رکن څه شیدا داعی دویم رکن د دعوت څه شیدا مدعو دریم رکن د دعوت څه شیدا د دا داوات محتوا اغه څه چې تخلق ورته داواته وی اغه نظریات ا افکارغ ډالوژ چې ته خلک ورتهه دعوته وي هغه باید تاته در معلومه وي چې په طرریه خلکو ته بیاور معلومه کې بیایانې کې ورته او چلورن د دعوت اسیب او طرریق او سره ووسیل دا چلور د دعوت ارکان دي دغه د دعوت ارکان یا د دعوت دی عملی په اړه باندې کله موږ په نصابونه کې د موږ په مساجد کې د موږ په بیان کې بلاغ کې یو ورې د ته ځای ورکړ شي او دا تدریس شي او د ته هدف وایلی شي د کار وایلی شي بیا به موږ افغانان تاثیر پذیره نه یو بلکې تاثیر گزار وایو ا کسانګه چې دی جهاد او دی قهرمانۍ او دی شهادتونو او دی هجرتونو او دی مقاومتونو په میدان کې مونږ دی نړۍ د خلکو په ذهن کې دی خلکو په ژبې باندې او دی خلکو سترګو ته ولاړیو دغې به په ان شاء الله د خلکو په فکري مجال کې په دینی او عقایدي مجال کې به هم د خلکو په ذهن کې موجود خلک ته به خپل پیغام ور رسوي